Fainn khair al hadith kitab Allah, w khair al haji haji Muhammadin, sallallahu alaihi waala alihi wasallam, w shir al amur mukhdasatuhaa, fainn kallah mukhdasat bid'ah, w kallah bid'aham balala, w kallah balalaan fil nar. Kawan-fikin, azawakum Allah, kumuslimin, Kemudian Allah katakan kepadanya Uktub, tulislah Ma apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa Itulah takdir Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki terjadinya Segala sesuatu yang terjadi Masya Allah kan Wa lam yasha lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi sehingga kalau terjadi sesuatu maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau baik bersyukurlah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah kalau غير ذلك kalau selain kebaikan Katakan Qadarullah Qadarullah Wa akan Itu takdir Allah Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Maka di akhir pembahasan Syirah Rabi'ah Memberikan penjelasan Wa ma'a zalika Ahli ibad Mukallafun Ma'murun ma tetapi bersama dengan semua itu, ini bersama dengan keyakinan terhadap takdir, jangan lupa. Hamba-hamba Allah tetap ma'murun, mukallafun, mendapatkan perintah, mendapatkan beban syariat, mendapatkan aturan-aturan syariat yang harus kita pegang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wama kalakul jinna wal insa illa liyabudun kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hikmah dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk diperintah agar beribadah. Tafsir dari Al Al Alim Rasulullah adalah Ilah liyabudun, Illa liamurahum liya li wa anhahum. Atau dalam riwayat, Illa liamurahum liibadati atau biibadati. Atau katakan Rasulullah SAW ta bahawa tafsir dari kalimat ilah liyabudun kecuali untuk beribadah. Maknanya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah agar beribadah. Bahkan disebutkan dalam tafsir yang lain dikatakan liu marwayunha untuk diperintah dan dilarang untuk diatur, untuk diperintah dan dilarang. Wahwayurhasab maka setiap hamba akan dihitap, akan dihitung amalan-amalannya. Siapa yang mendapatkan catatannya dari depannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasirol akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah hanya ditunjukkan saja. Ini dosa-dosa. Ia kan ketika dia mengaku betul ya Allah itu semua dosa. Di dunia sudah aku tutupi. Sekarang aku ampuni. Masuklah ke surga. Ini adalah hisaban yasirol. Adapun kalau dihitung celaka. Celaka. binasa dia la yuhasab ahad tidaklah dihisab seseorang kecuali akan diazab. Dihisab dalam keadaan dihitung, kecuali dia diazab. Akhwaniuddin, a'azakumullah. Adapun orang-orang kafir Allah katakan fala nuqim lahum yawmal qiyamati kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Tidak dihitung, tidak ditimbang, semuanya ditolak amalannya. Kalau ditimbang amalan baik dan amalan jelek itu artinya ada amalan baiknya. Maka ditimbang mana yang lebih? Dominan baiknya apa jeleknya? Tetapi orang-orang kafir falah nukimu lawum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Karena... Kami jadikan, kata Allah, amalan baik mereka Haba'an Mansura Debu yang berterbang Tidak ada nilainya Dijadikan seperti Fata Morgana Karena siapa yang berbuat kekafiran dan kesyirikan Akan gugur semua Amalan-amalannya Allah katakan kepada Nabi Nabi SAW La'in asyrakta La'yahbatanna amaluk Wa la takunanna minal kafirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, la yuzanna amaluka dugur seluruh amalanmu. Kesyirikan menggugurkan amalan Maka kekafiran-kekafiran seperti kesyirikan-kesyirikan akan menggugurkan amalan maka tidak dinilai. Kaw muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yakulun, misalnya, wahai yang terkenal, Inna Allah subhanahu wa taala yuwafiq ahla al khalil, wahala al iman, yuwafiq Maka, kalau ada seseorang berusaha untuk beriman. Dan kemudian dia menjadi mukmin, Berusaha untuk beramal sholat Beribadah, sholat, diberi pahala oleh Allah Tetapi jangan lupa Kita katakan orang itu Muwaffak Apa makna muwaffak? Mendapatkan taufik Mendapatkan hidayah Karena ditakdirkan oleh Allah Diberi hidayah oleh Allah Diberi petunjuk oleh Allah Maka istilahnya dengan kalimat yuwafaq ahlul khair orang-orang baik mendapatkan taufik. Fa bi tawfiqihi lil amal. Karena taufik dari Allah lah dia bisa beramal saleh. Ibn Qayyim rahimahullah sehingga berkata sesungguhnya kita perlu bersyukur dalam segala hal kebaikan-kebaikan dari Allah. Setelah mensyukuri kenikmatan hidayah, ketika kenikmatan petunjuk. Kita bersyukur pula kita mendapatkan taufik untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah. Dan ketika kita bisa bersyukur, kita bersyukur pula karena Allah menjadikan kita bisa bersyukur. Lihat itu qaimah mahullah. Jelas sekali beliau. Tajam sekali Karena ketika dia bisa bersyukur itu juga taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, dia enggak bisa bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, dia harus bersyukur karena dia bisa bersyukur. Dan terus seperti itu. Halumajar. Berarti enggak akan bisa kita mengimbangi kebaikan dari Allah. Naam. Itu yang benar. Enggak akan bisa kita mencukupi syukur kita untuk seluruh kenikmatan. Enggak bisa. Enggak mampu. Karena ketika kita bersyukur dengan seluruh Kenikmatan yang Allah berikan Masih dituntut Bukankah engkau bisa bersyukur Karena Allah juga Syukurilah Ketika dia bersyukur Atas taufiknya bisa bersyukur Maka syukur yang kedua pun Butuh syukur Ini khunilin a'azakumullah kata Ibn Huqayyum rahimahullah Wal kufar Ma'atahum Wahzakku, Wahzabluhu. Adapun orang kafir tidak mendapatkan taufiq, tidak mendapatkan hidayah, dan itu sudah urusan Allah. Jangan frustes. Kenapa tidak diberi hidayah? Karena Allah tidak mau beri hidayah. Tapi kenapa yang ini diberi hidayah? Karena Allah ingin beri hidayah. Apa urusan? bahkan diulang-ulang setiap berbicara mayyahdillahu fala mudallalah wa man yudlil fala hadiyalah siapa yang Allah beri hidayah enggak akan ada yang bisa menyesatkannya dan siapa yang Allah sesatkan Tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya ikhwaninuddin a'azakumullah ada beberapa golongan yang merasa berat kalau yang dapat petunjuk ialah Allah yang kasih petunjuk hidayah tapi yang sesat, masa Allah yang menyesatkan? Ini pertanyaan. Membuat kita bertanya kepadanya. A'ilahumma Allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Kalau yang beri petunjuk, Allah. Kalau yang bisa menyesatkan, bukan Allah. Terus siapa? Ada ilah lain? A'ilahumma Allah. Maka katakan ikrar. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Bihikmatihi wa 'adlihi. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan ilmunya. Qala Fawakala ulaika ila anfusihim wa dhahabu yatakhabbatuna fi adh-dhulmi wa adh-dhalal. Akhirnya orang-orang kafir kerana tidak diberi taufik oleh Allah dibiarkan oleh Allah. Wa kalahumullah dibiarkan oleh Allah mereka mencari-cari ke sana kemari yataqaddaquna fi Meraba-raba dalam kegelapan wadala dalam kesesatan wal jahl dalam kebodohan wal kufri wal khusu Di dalam kefasikan di dalam kefasikan dan di dalam kekafiran. Wakilahumullah ilah anfusih. Allah serahkan mereka pada diri mereka sendiri. Allah tidak bantu. Apa bisa? Tidak akan bisa. Nauzubillah mindalik. Walaiyazubillah. Wallam yuatihim min fadlililladhi huwa fadluhu. Allah tidak berikan faadlilahnya pada orang tadi. Dan Sekali lagi Tidak perlu kita protes Karena fadilah Allah Allah yang punya Allah berikan fadilahnya Kepada siapa yang dikehendaki Allah berikan fadilahnya Kepada siapa yang dikehendaki Berapa ayat yang seperti itu apa yang semua anda itu sangat baik. Zalika fadlullah yutihimayya sya. Itu fadilah Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang digandang. Ingat kisah para sahabat. Yang protes. Karena mereka tidak bisa beramal soleh dengan harta. Karena mereka bukoro. Miskin. Datang kepada Rasulullah ya Rasulullah. ذهب اهل الدثور بالاجور orang-orang kaya banyak dapat pahala mereka bisa bersedekah kami tidak bisa bersedekah mereka bisa berjihad kami tidak bisa berjihad karena waktu itu jihad membawa kuda sendiri senjata sendiri baju besi sendiri yang tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat mereka bisa begini bisa begitu kami tidak bisa fuqara kami salat mereka juga salat kami puasa mereka juga puasa Maka Nabi mengajarkan, ingat, ada sedekah. Tapi tidak dengan harta. Sesungguhnya kullu tasbihatin sedaqah, wa kullu takbirin sedaqah. Sunnah ucapan tasbih sedaqah. Ucapan takbir sedaqah. Ucapan tahmid sedaqah. Ucapkanlah 33 kali 33 kali 33 kali setelah salat ya. Semangat mereka mengerjakan. Ya. Orang-orang kaya bisa bersodoko, saya bersodok dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang kaya yang soleh tadi mendengar berita itu, maka mereka pun mengerjakan bertakbir, bertahmid, bertasbih, tiga puluh tiga kali. Maka orang-orang fuqora tadi datang lagi kepada Nabi ya, Rasulullah Ternyata orang-orang kaya yang ikut kita Mengucapkan lagi seperti itu Kita tidak bisa tidak lagi sekarang ya. Apa jawaban Nabi? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dhalika fablullahi yudhihi mayyasha Apa lagi? Dhalika fablullahi yudhihi mayyasha Itu fadilah dari Allah Dan Allah berikan kepada siapa pun yang Allah khadzani Tidak usah berhenti Mau Apa lagi? itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikwanin fi din, أعاذكم الله. Berkaitan dengan fadilah inilah. Kalau kita imani takdir, maka kita bersyukur dapat fadilah dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat ilmu dari Allah, mendapat kemudahan dari Allah, mendapat dari Allah padahal telah taufik untuk bisa salat, bisa puasa, bisa haji, bisa masya Allah Ini semua fadilah dari Allah Subhanahu wa taala betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberi oleh Allah fadilah, enggak diberi hidayah, enggak diberi petunjuk, enggak diberi kesempatan, enggak diberi taufik, enggak diberi kemudahan untuk ibadah, betapa banyak. Walhamdulillah kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Ashkuru rabbakum maka bersyukur pada rabb kalian, innahu kana ghaffara. Qala walamma Ketika fadilah itu Allah berikan pada siapa yang dikehendaki, kadang manusia salah hitung. Menurut hitungan dia, ini pantasnya dapat hidayah. Yang ini enggak pantas dapat hidayah. Atau sebaliknya, harusnya ini yang dapat hidayah, bukan yang itu. Maka kita ingatkan hari ini. Jangan kamu sok tahu. Ingatlah bahwa Allah Swt adalah Mukiul Shiy. Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Maka kalau ada yang berkata dengan hitungan yang salah, kenapa si, tidak si Fulan yang diberi hidayah? Dzalikahuballahu tihmasya. Allah tahu siapa yang pantas diberi hidayah sudah. Kamu ngalah saja. Kamu katakan bahawa kami tidak tahu Allah itu kita tahu. Orang-orang musyrikin Quraisy protes. Kenapa yang jadi Rasul dia bukan kami? Kami kaum Ningrat, kami berdarah biru, kami turunan begini turunan begitu, kami hebat, kami kuat, kami adalah suku yang paling mulia di sini. Kenapa justru itu yang diberi hidayah? Ah, diberi risalah kenabian. <tuh> Allah alamu hai tuajjal risalab. Allah Bitalu. Siapa yang patut diberi risalah? Itu jawabannya dalam Quran. Wallahu a'lam, Maha tahu, حيث يجعل رسالته. Siapa yang akan diberi risalah? Allah tahu. Inna Allah yarau qulubil 'ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Faraa qalba Muhammadin, khairu qulubil 'ibad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah melihat Hati para hamba Dan Allah melihat hati yang terbaik Di antara hati para hamba adalah hatinya Rasulullah Sallallahu SAW Nabi Muhammad SAW <tastafahu linazih> Maka Allah pilih untuk dirinya Allah jadikan Rasulnya Kita manusia sangat jahil Sangat dangkal dan serba terbatas Lihat hanya bohirnya enggak lihat batinnya ini dohirnya baik sekali, Masya Allah. Yang ini dohirnya kok kasar, jelek mulutnya, demikian-demikian. Ternyata Allah lebih tahu. Ini yang kamu lihat dohirnya baik, ternyata dalamnya jelek. Ini yang kamu lihat orang ini kasar begini, tapi hatinya baik. Siapa yang tahu? Allah SWT. Maka ikhwanibuddin, a'azakumullakum muslimin rahimani warahimakumullah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun Maka Allah tidak ditanya Kenapa berbuat begini dan begitu Tetapi mereka yang akan ditanya Kenapa berbuat begini dan begitu Jangan awal ditanya Allah pasti benar sikapnya pasti benar Takdirnya pasti benar Perbuatannya pasti benar Ucapannya Allah SWT La yuqalu limada ma'atita fulanan Jangan berkata kenapa engkau tidak berikan pada si fulan hidayah. Kenapa tidak diberikan ini dan itu? Limaza mahadaita fulanan? Kenapa engkau tidak beri petunjuk si fulan? Allah yang beri, yang wa yudhillu man Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah tetapkan siapa yang dikehendaki. Wa khalaqal janna wa laha Allah ciptakan surga, Allah ciptakan pula penduduknya. Wa khalaqan dan Allah menciptakan api neraka walaha ahdud yang juga Allah ciptakan penduduknya. Maka barakallahu fikum setelah tidak wahi tidak wahyi, tidak wahyi. Setelah sekian kali, sekian cara yang boleh, cara yang sunnah. Tetap jatuh ke kekafirannya. Kamu jangan bingung, jangan sedih, jangan sedih. Engkau ya Rasul, La laiyanzulkan ladina, yusariyuna bil kufur kata Allah. Walaiyanzulka. Jangan menjadikan engkau mereka-mereka yang yusariyuna bil kufur, yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Tak usah sedih. Yang penting engkau sudah sampaikan, wa maaleika illa balamul mubin. Jangan-jangan mereka yang sudah dicat oleh Allah. Sebagai orang kafir. Yang sudah ditakdirkan sebagai penduduk neraka. Kalau. Tugas kita. Sudah selesai. Wa ma'alaika illa al-balam al mubin. Nabi Nuh alaihi salam. Mengatakan. Inni da'atu qawmi laylan wa nahara. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Aku ajak mereka. Aku dakwahi mereka siang malam. Falazimithum du'a'i ternyata ajakanku tidak menambah mereka kecuali kekafiran. kafiran. Firar kecuali bertambah jauh. Masih dikatakan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam, "Inni a'lantulhum wa asartu lahum israr." Aku umumkan dengan terang-terangan, aku bisikkan secara rahasia, sudah dakwah siriyah, dakwah jahriah, sudah. Berapa lama? 950 tahun. Tapi tidak mau beriman. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Tidak akan ada lagi yang beriman illa manfad aman. Tidak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah beriman pada Tidak ada lagi tambahan lain. Artinya mereka sudah tidak akan beriman. Maka saat itulah Nabi nu di perintah untuk membuat perahu karena beliau berdoa kepada Allah Taala ya Rabbi, لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تدرهم يضل عبادك ولا يلد إلا باجرا كفرا يا ya Allah, kau nasi satu orang kafir pun di bawah bumi, habisi mereka semuanya. Kalau mereka masih terziza, tidak akan lahir dari mereka kecuali orang yang sejenis. Dikabulkan oleh Allah. Kalau gitu, Isda'il fulka. Bi'a'yunina, kata Allah. Bikin perang. Di bawah pengawasan mata kami, kata Allah. Kemudian Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, kecuali yang ada di kapal tersebut. Ikhwani bin jinn, a'azukumullakum muslimin rahimani warahimakumullahi. Maka kalau dalam keadaan kita iman kepada takdir kita enggak akan stres atau kecewa ketika gagal. Mendakwahi, jangan-jangan sudah demikian keadaan mereka. Jangan-jangan sudah pada Rabb. Setelah sekian upaya, jangan baru sebentar kemudian mengatakan ah memang mereka yang sudah disesatkan oleh Allah. Jangan sabar, belum tentu. Mungkin pada dakwah yang pertama tidak terima, yang kedua tidak terima. Mungkin yang ketiga dan keempat dia terima. Atau mungkin dengan dakwah yang ini, dengan cara yang ini belum bisa. Ternyata dengan cara yang lain, yang juga sunnah, bisa berubah. Mungkin dia tidak hobi mendengar. Sehingga setiap disampaikan ucapan-ucapanmu dia tidak dengar dengan baik. Ketika diberi tulisan, Yata ma'an fiha, Yata ma'an hati teliti, Baru dia berfikir, kemudian dapat hidayah Bisa jadi, atau sebaliknya diberi buku, diberi buletin, diberi catatan, Tetap tidak berubah. Jangan-jangan memang malas baca dia, baru baca siapa ah, sih? Baru baca ujungnya saja sudah, apa? Yang ini adalah wahabi. Baru baca separuh, tinggalkan, sehingga tidak paham. Tetapi ketika dengan ucapan, langsung kepadanya diingatkan. Ternyata dia mengatakan. Sungguh saya baru tahu. Apa yang kamu katakan barusan. Saya baru dengar hari ini. Loh yang kemarin kemana buletin setiap Jumat itu. Ya. Kemana itu semua. Majalah yang kita berikan. Tulisan-tulisan yang kita berikan. Dan ini baca. Sehingga kita kisahkan kisah Nabi Nuh. Bukan untuk kita segera putus asar. Menyatakan. Ya Allah hancurkan mereka warna-warna kafir. Bukan. Tetapi untuk mengingatkan, kalau sudah sampai batas tertentu, Hampir putus asa kita, Ingat, Bisa jadi mereka adalah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah kafir, Kamu tidak usah sedih, Tidak usah sedih, Karena kita ditugaskan manusia, Balik anji walau ayat, Sampaikan dari kami walaupun satu ayat, Wama alaika illal al balang, Tidaklah atasmu kecuali penyampaian, Wahai, <tansi> Allah. Allah menciptakan surga dengan penduduknya. Allah menciptakan neraka juga dengan penduduknya. Apakah kamu membayangkan akan menjadikan semua manusia jadi mukmin? <tansi> Kalau Allah kehendaki, Bisa Allah jadikan umat ini satu, satu umat tetapi Allah tidak kehendaki. Allah menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang saleh ila akhirih. Iktasama fil janna wan nar ila rabbihha. Disebutkan oleh beliau oleh pencerah hadis, "Bu surga dan neraka berselisih. Mengaju kepada Rabbnya." Fakahatil Jannah, Surga berkata, Ya Rabb, ma'alaha la yadhuulha illa du'afa al-nafs. Kata Surga, Ya Rabb, ada apa dengan kami? Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang lemah, orang-orang miskin, -orang wasakatatuhum, orang-orang rendahan. Fakahatil Naf, dan Raka berkata. Usirtu bil mutakabbirin aku diberi penduduk orang-orang besar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya. Faqallaahu ta'ala lil jannah, maka Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Engkau adalah rahmatku. Dan kepada neraka Allah katakan Anti adabi Engkau adalah adabku Usibu bika Man asyak Aku akan timparkan adabku Denganmu ya Dengan neraka Atas siapa yang aku kehendaki Demikianlah Sudah takdir dari Allah Sudah fadilah dari Allah Allah katakan surga Engkau adalah rahmat. Orang-orang yang Allah rahmati aku akan masukkan ke dalammu. Orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang begini dan begitu. Yang terusir, yang selalu dituduh di sana, dituduh di sini, dikucilkan di sana, dikucilkan di sini. Sedangkan, neraka engkau adalah adabku. Aku akan timpakan adabku kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Dari hadis ini Kita mendapatkan beberapa faidah Faidah pertama bahawa surga ada penduduknya Neraka pun ada penduduknya Maknanya manusia akan ada yang menjadi penduduk surga Dan akan ada yang menjadi penduduk neraka Maka kalau sampai engkau diperangi, ditentang, dimusuhi oleh orang-orang kafir Wajar Tidak mungkin satu zaman pun dakwah tidak memiliki musuh Tak mungkin sunnatullah bilkaun. sudah sunnatullah di alam ini Allah katakan kata dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'diz zukhrufa al qawli ghurura kata Allah demikianlah kami sudah jadikan. Bagi setiap Nabi. Musuh-musuhnya. Tapi jadikan setiap Nabi punya musuh. Syayatin al-insi wal-jin. Setan-setan dari manusia. Dan setan-setan dari kalangan jin. Masing-masing membisikkan kepada yang lain. Rangkaian kata-kata yang indah. Tetapi menik. Ini khunibzina azokumullah. Faidah pertama. Bahawa hadis ini menunjukkan neraka ada penduduknya, surga ada penduduknya, maka manusia yang sulit tidak sampai akhir, sampai cara apapun tak bisa, itu mesti akan terjadi. Musuh dakwah tauhid, musuh sunnah, musuh Quran, musuh Islam mesti akan ada. Makayakun ibrin azza wa jalla muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu faedah pertama. Faedah kedua, bahwasanya fadilah Allah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Aku masukkan kepadamu wahai surga orang-orang yang aku sayangi, yang aku rahmati. Di dunia tertazlimi, di akhirat Allah masukkan dalam jannah. Di dunia mereka difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Diboykot, diusir, Allah angkat. Allah muliakan nyobal qiyamah. Allah masukkan dalam jambah. Sebaliknya. Mereka-mereka yang mutakabbirun jabbar. Yang sombong merasa paling besar. Merasa paling hebat. Merasa paling tinggi. Allah sungkurkan. Allah hinakan nyobal qiyamah. Di dalam neraka. Artinya. Allah SWT memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nasolatul Fikul Afiyah. Al-Hidayah, warahmah. Ini selesai pembahasan masalah takdir dan yang akan datang, insyaAllah, poin berikutnya tentang masalah yang berikutnya, yaitu masalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Masih membenar? Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Ada riwayat-riwayat seperti itu bahawa para fuqara, al-masyakir, lebih mudah hisabnya. Sedangkan orang-orang yang kaya lebih lama dihitungnya. Ya tentunya, karena akan dihisap min aina dari mana didapat? Wa ilah aina an Min aina tasabah wa ilah aina an fakah. Kemana dari mana dia dapat dan kemana keluar? Akan dihisap semuanya. Orang miskin berapa yang akan dihisap? Dia tak punya apa-apa. Maka lebih mudah bagi mereka Tetapi untuk masalah Keutamaan Apakah lebih utama orang yang Kaya tapi bersyukur Banyak sodaka Atau orang miskin yang Sabar, mana yang lebih mulia Ini yang permasalahannya panjang ya. Dibahas oleh Ibn Qayyim Dalam kitabnya Uddatu Sabirin Sekian alasan Yang menunjukkan keutamaan yang bersyukur, orang kaya bersyukur. Dibawakan pula sekian keutamaan orang miskin yang khabar. Arti buat orangnya memiliki keutamaan. Sampai pada akhirnya beliau menyimpulkan dengan tidak ada kesimpulan. Apa maksudnya? Kata beliau, siapa yang diberi oleh Allah rizki dunia syukurlah, dan siapa yang tidak sabarilah. Itu saja yang diperintahkan. Enak. Di antara keutamaan orang-orang yang kaya dan bersyukur yang tadi. Hadisnya, ketika fuqara protes lagi, protes lagi, sampai ketika orang kaya tadi mengikuti amalan-amalan zikir yang diajarkan pada fuqara, mereka protes lagi ya Rasulullah. Ternyata mereka orang kaya juga ikut seperti kami. Nabi menjawab, "Dzalika fadlullah." Yuk, ini mah Ini fadilah dari Allah. Ini fadilah dari Allah. Artinya Allah berikan fadilah pada mereka. Mau apa lagi kita? Kata beberapa pihak dari ulama Yang berpendapat Mengutamakan yang kaya dan bersyukur Menyatakan ini keutamaan orang yang Kaya dan bersyukur Masalahnya Ketika ingin menjadi Orang kaya yang bersyukur Apa pikirannya kira-kira? Hah? Supaya jadi orang kaya, kan gitu? Saya ingin jadi orang kaya yang bersyukur Saya akan bisnis yang lah, Yang berhasil ternyata sibuk dengan dunia lupa amalan saleh itu yang banyak terjadi itu yang banyak terjadi maka syukurilah apa yang ada apa yang Allah beri kemudian sabarilah apa yang kurang itu saja mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu taala rahmat dan hidayah dan petunjuknya mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dari kesesatan dan selamatkan di akhirat dari adab. raka amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh